Və fədlu təzin Yəni o vaxt ki azam kitabında qeyd edir, danışır İndi yəni, gəlir azam verməyə fəzilətindən danışır Və burada rəhmihullah sahabi Ebu Hureyra rədiyəllərinhümə Rədiyəllərinhüm məşhur sahabi Ondan rivayət edir Və Ebu Hureyra Rədiyəllərinhüm məşhur sahabi Dən və İslamı hələ Məkkə devrində qabullayan sahabələrdəndir, Məkkədə, Məkkə devrə olandır, hələn hizrət olmamışdan qımaldır. Olar ki, bəzilən çaşdırır ki, Əbuğreyrə deyirlər üç il İslamı qabull olur. Deyirlər, çünki, Əbuğreyrə hizrətin 7-ci ili gəlib Mədiniyə. Onlar nə çaşdırır? Çaşdırır ki, hizrət başqa, İslam başqa. Yəni, hizrət gəlməyə, o dümdə İslamı qabuldur. İslamı qabul eləmiş o. Fəyət hizrəti hizrətin yetinci edib. Aydın, amma İslam isə o qabul eləmişdi artıq hələ hizrətdən qabaq. Və rəhəməhullah, yəni rədiyəllərin həm çox sahabi sahabinə çox, çox rübəyət edəndir. Çünki Pəyəmbər səvasına dua eləmişdir onun üçün. Ki, ya Rab, Əbu Qleyran fəzilətin həm fəziləti üçün, həm də hifsi üçün ki, gücləşdir. O deyir ki, bəs Peyyambər salasını deyir ki, əgər azan olunsa, namaz üçün, azan olanda şeytan qaçar, hətta qaçandı gəl buraxar. Hətta qaçandı gəl buraxar və ə, hətta azanı eşitməsin. Və elə ki, müəzzin qutarar bu nidani azanı, sonra iqaməyə, sonra iqaməni də verər mazim. İqaməyə verəndən sonra namaz üçün şeytan qayıdar. Qayıdar və e, gələr qulun, qul, qulun qəlbi ilə özünün arasında araya girər. Yəni, başlayar vəhsəsi verməyə. Və deyər ki, yadva sal filan, fil filan işi və yadva sal filan işi hətta adam namaz qılar və bilməz nə deyir. Yəni, mən ənsız. Bu hədisi nədən Əbu Hureyra rivayət edəyib? Bəs də bu hədisi də də bilək üçün? Nələ Əbu -bə Hureyra rivayət edən hədisi qəribədir? Xəxsini Əbu Hureyra rivayət edən hədislə, tez getirmək lazımdır. Çəki Peyyəmək Əsas dua eləyib onun üçün. Arxan olmaqla Əbu Hureyran hədistəndə, aynındır. Va Sonra, burada deməli deyil ki, hədisdə, şey yox ki, hədis azamın fəzilətini göstərir. Göstərir ki, şeytan qaçar və şeytan burada, necədə olsun, iblis və cinlər. Aydınləyir, adam şeytanları isə qaçmaz. Adam şeytanları fəqət fikir verməz, gəlməzdər. Amma cinlərin şeytanları və e, iblis qaçar və başqa rivayətli gəlir ki, Cəbir radiyalarına da mənim muslimdir, vaatidir ki, hətta roha deyilən yerə dən qaçar. Yəni, bu da təxminən Mədinənə, Amiş deyir ki, Əbu Sufiyyandan roha barədə yerin adıdır. Dedi ki, təxminən 40 kilometrə yaxın bir yerdir. Yəni, bunu göstərir ki, şeytan azanda necə bəhq qaçar. Hətta qəsanda da hədisdə deyil, yer buraxar. Bu da təəccüblü deyil. Çünki, şeytan cisim daxı, şeytan cəhsədi var. Və şeytan kimlərdəndir? Mələklərdən və çinlərdən? Çinlərdən. Və sahib odur ki, şeytan çinlərdəndir. Və Allah ki, bəzilərdəyib mələklərdəndir, xətadır. Və çaşdırıb, nə? Çünki mələklərdən ne olur? Hətta mələkləri imamını qirir, bəzi hüvaətləri görə, Allah bilir. Deyiblər ki, mələk, mələkdir çin, iblis. Şey, i̇blis mələkdir. Və ki, sahib odur ki, İblis şeytandır. Və ona görə səcdə eləmədi. Ədidi hə, ki, açıq ayın qoranda var. Çünki deyir, o cinlərdən idi. Yəni İblis. Və təbii ki, cin də yer içər, həm ayağına çıxar, ayındır, həm evlənər. Və yəni və hədisdə də nəzərdə tutulan İblis kimdir? Yəni, şeytan, çinci şeytanları və yer bıraxmaqları təəccübləndirməsin səni. Aydındır. Və deyir, yer bıraxar və bəziləri alimlər deyirlər ki, bu yer bıraxmaqı, yəni bu əməlin e, necə qorxar, necə çəkinər. Aydındır, o mənadadır. Ola bilsin, həqiqə olmasın. Lakin, lab həqiqə olsa da burada bir müşkil məsələ yoxdur. Və deyir ki, sonra sallallahu aleyhi ve sellemləm Və bəzi amilə deyirlər ki, nə şeytan qasar. Bəzilər belə təhlil deyirlər ki, çünki azam verən nə eşidir? Hamısı qiyamət günü şahadət edir, yaxı. Qiyamət kimi hər şey nə eşidir azan verən üçün səsin? Daş, ağac, hər şey. Deyilər ki, ya Rab, bu şahadət ki, o azan verirdi. Və şeytan da qasar ki, nə üçün şahadətçi olmasın ki, azam verən. Hətta səs də bıraxar ki, qoy, başa düşməsin, nə deyir? Ki, şahadətçə olmasın. Yəni mən başa düşəndə, əzə başa çağırsalar ona. Aydındır. Və ona görə bəzi zanlar təhlil eləyir ki, qaçmağı ona görədir. Azan, çünki sən deyə bilərsən, yaxşı, azandan bu qaçdı, bəs şeytan, e, daha doğrusu insan duran oxuyur, zikrli namazda ondan qaçmır. Aydındır? Allah üçün təhlil eləyir ki, ona görə, çünki azan verən azan çünki şahadət deyicə xəbər nəşıdir ona görə. Amma Quran Kur'an okuyan da, zikirlen de olabilirse şehadet dilemesin. Ona göre Kur'an'dan katsın. Yani e, cinler, iblis. Valla ki olabilir, belki cinler katsın. Cinler katsın, valla ki iblis yok. Valla bilsin, iblis de katsın, şey, insan şeytanlığa katsın. Hevan şeytanları. Çünkü şeytanlar növlerdi. Aynı da biz demiştik İblis bir denedi. Valla şeytan size çoktu hər günahkar şeytandır asil insanlardan hər günahkar şeytandır demək olar məsələn kafirə şeytan aynındır həmçinin cinlərindən də o şeytanlar və heyvanlardan da necə Peyyambar salsın deyib ki qara et şeytandır və deyil ki bəs ta azam qutarlanacaq sonra deyir qayda suru iqamədən bunu göstərir ki, iqamə də fəziləti azad kimi azan kimidir. Aynında iqamə də inşallah fəziləti azan kimi deyil, çünki iqamədən də qəsar bu. Iqamədən nə qəsar? Bir eləcə qutular iqamə gələr. Kirar qəblə insanla, qəlbinə alışana və digər ki, filan şey yada sal, bəs ticarət necədir? Bəs evdə nə vəziyyət necədir? Bəs filan kəslə görüşün var? Və namazdan sonra hara gedim? Və s. və s. necə vəzifəsələ gəlir. Aydın Və hətta kişi bilməz ki, nə qadın namaz qulır. Başqa bir ləfsdə gəlib ki, üçüncü rükətdədir, yoxsa dördüncü. Və təbii ki, bu hədis həbsiz şeytan vəzifəsindən, lakin Buxar-ı burada gətirməyində azanın fəzilətini göstərmək istəyir. Aydın Və sonra rəximə Allah burada ı, başqa məsələlər toxunur, o da qalsın gələn dəstəmizə, Allah biləyək.